بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد كي اندير لنا درساتيتو يا كشرحشه كتاب التاديم الصلاه ها له تنغالي ملانغو في الصلاه وتليفو في الصلاه الشيخ انس حفظه الله إن من اخطاء العظيمه التي yaqa' fiha ba'd al-musallin haqiqatan bi hadhihi ya maqasa makbuw alladhi wana ingiya danyati ka'atu ambao wanasali tarku ma'anihi fi al-salah likuacha utulivu katika salaah waqad adda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa'ilu min rasul sallallahu alayhi wasallam alimtaza mtu kama mwizi wa salaah kama thabata fi musnad imam ahmad kama ilivothibiti katika kitabu cha musnad ya imam ahmad قوام رسول صلى الله عليه وسلم قال ناس سرقه انت mbaya sana mbaya ni mwisimbaya sana alladhi yasriku fi salatihi yule ambaye naiba kwa sala yake qalu wa sahaba akasema ya rasul allah e mtume wa mwenyezi mungu kaifa yasriq min salatihi vipi mtu ataiba sala yake qal rasul yani hatuli katika swala ana swali rakaraka fa'adda as-salawatullah salaamu wasalamu alayhi rasul sallallahu alayhi wasallam ma fi salah yani kwamba kuiba katika swala ni ashad min min ni mbaya zaidi kuliko mtu kuiba mali yani mwizi katika swala ni mbaya zaidi kuliko mwizi ambaye mali ya watu fi la tumaanina utulivu katika salani katika nguzo za swala ambayo swala haisii ila kwa hiyo ruku hiyo nguzo wakati kala rasul sallallahu alayhi wasallam limusi' salati rasula alimwambia mtu ambaye alikuwa anaharibu swala yake na hii hadith mowna inaita hadith musii as-salat mtu ambaye alikuwa anaharibu swala yake alimwambia اذا قمت الى الصلاه kismama katika swala unataka kuswali fakabbir basi fanya takbiratul ihram allah akbar thumma qira ma taysara ma'aka min alquran kisha soma sura yoyote ambayo ni rahisi kwako na hapa kuna dalili ya kwamba ile dua ya istiftah sala ile ukishapiga takbiratul ihram ile dua ya istiftah rasulajeitajia hapa kwa sababu sunna yani wallahu alam kisha sujudu mpaka mpaka utulie katika ruko thumma rfaa hatta ta'tadi laqaima kisha ukismama katika ruko yani kuwa straight na usimame straight usisimame tu pole pole merudi haraka chini thumma sijudikisha usujudu hatta tatma'inna sajidan pakau tuliya ukwe mtulivu thumma rfaa hatta tatma'inna jalisan kisha keti, hadi utulie uketi vizuri رفع ذلك في صلاتك كلها نافعه هي يو يوتك ketika صلاه زكوا مشايخنا لذلك سما وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مولانا امام شكو اي حديث ان من لم يقيم سلبه في الركوع والسجود فان صلاته غير مجزيعه امبا اتكاء حتى تميز ركوعك و حتى سمامش مغونك نزوره ketika صلاه صلاهك حيت صحيح و عليه عادتها ni lazima urudie sala kama saqala sallallahu alayhi wasallam ni kama vile rasula alimwambia ule mtu kwa na wanakad waradat fi sunna kathira jiddan fi amr sala wa wa mingi zimekataza kuswali haraka haraka utulivu na inamrisha utulivu na rasul pia anaonya onyokali wale ambao hawakuwa na utulivu katika sala. kwa sababu lazima kwa mtu atimilize arkan za swala nguzo za swala wajibati as na pia sunan za sala na pia hadith ambayo katika hadithi hadith imepokeolwa na Imam Bukhari na Imam Muslim hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kwamba rasul sallallahu alayhi wasallam atimu ruku'a was-sujud timilizeni ar na sujud wa itmam inna ma yakunu bi tuma'nina nakukamilish arku sujudi na kuwa kwa utulivu ukisimama unasimama vizuri unautulivu, utulivu ukienda vile vile uki vile vile na pia dalili marawahu ahmad imam ahmad ibn majah katika hadith ambao ni sahih hadithi ya ali ibn shayban anasama sallina khalf rasulullah sallallahu alayhi wasallam tulisalinyu ma rasul sallallahu alayhi Uh, bimuakhir ainihi rajula la yuqim salatahu yani sulbahu asul akamfaniya bimpo na mach yake ya mwisho yani, kwa asmamisha sala yake mzuri yani alkhwaja straight vizuri katika rukoo yake na sujud yani falma qada rasulna nabiy sallallahu alaihi sala rasul alipo maliza salah qala akasema ya mashara muslimin inyo islamu la salata liman lam lima, yuqim aina salah hakuna salah ha, waambaye hajasimamisha mgongo wake katika rukoo na sujoodi. A haijatoshanisha, hajasimama vizuri straight, hajarukuu vizuri na hajasujudu vizuri. Sala yake hakuna. Na pia Abdullah ibn Nadee yanasema hadithi bi sanadin hasan, hadithi ni hasan kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu layara anna rajula ra'a rajula la yutimu ruku'ahu. Alimuona mtu ambaye timilize rukoo yake wa fi sujudihi Na ni kama na Donadona dona, vile kuku na Donadona dona, katika swala yake. Katika sujud yani vizuri huwa yuswali. Na uyu mtu Akasema law mata hadha ala mahuwa huwa alayna mata ala ghayr millati Muhammad. uyu mtu kama angekufa na hii hali ambaye anaswali nayo angekufa basi na, angekuwa mbali na mila ya Muhammad sallallahu alaihi ni Uislamu. Wa hadha tahdidu shadid, ni na yukhsha alayhi fa'iluhu suu khatimah amba anafanya hivi anaogopewa kwa ana mwisho mwema kwani akufa bila kuwa muislamu wa ridha billah na Allah tuepushe na, na Imam Ahmad na wengine hadithi ya Abi Hurairah anasema Abi Hurairah anasema amaran ni rasul sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi alini amrish ya mambo matatu wanahani an thalath na akaniam kataza mambo matatu Uh, wana hani an akanikataza nisiswali kwa sala kama vile kuku au jogoa na donadona rakaraka yani usiswali ya raka raka, wa iqai wa iltifat kal thalab yani alimkataza hizi vitu hizi vitu, vitu tatu na alimwamrisha vitu tatu na katika hizi vitu ni kwamba usiswali rakaraka asikae kama kikao cha mbwa na asi kama vile mboha anaangalia nyuma na mbele kando kando na pia Imam Bukhari katika sawi yake hadithi ya ibn Yaman radiyallahu an alimuona mtu ambaye hatimilizi ruku yake na sujudu yake alipokuwa lazima akamwambia Hudhaifa masallat Kala wa asibu qala yani, yani, yani, yani Imam Bukhari anasema katika sahihi yake afwan kwamba hudhaifa ibn manana alimuona mtu wa kiswali vibaya alipogeuka akamwambia uje swali ama maneno kama hiyo karibu na yake karibu na hiyo maneno tu akamwambia la mutta mutta ala ghayr sunnati muhammad ukikufa ungekufa yani mbali na njia ya rasul sallallahu alaihi wasallam ama riwaya la mutta mutta ala ghayr fitra alati fatarallahu Muhammad sallallahu mbali na uislamu kwa hivyo nguzo muhimu inafaiti miliza vizuri, vizuri unatoka katika uislamu napema Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa aangalii sala ya mtu ambaye hasimamishi mgongo wake vizuri katika kusimama na hasawazishi mgongo wake vizuri katika rukuu na asawazishi mgongo wake vizuri katika sujudu pia napema muslim katika sahihi yake anasema hadith ya Aisha qalat sama kana kwamba rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa idharafa ra'suhu fi ruku' lan yasjud hatta yastawi qa'iman rasul sallallahu alayhi wasallam alqa qiyamsha kichwa chake kutoka kwa rukuu awez kwenda kwa sujudu mpaka simame straight vizuri. Wakana idharafa rasahu wa min sujudih lam yasjud hatta yastawi jalisan. Alpokyam shukchachaki katika julu katika sujud, alikuwa aende kwa, kwa sujuding aketi aende hakikishe amekuwa ameka mgongo wake sawa. Kwa hivyo inal ahadith ala amri bilmuhafadha ala iqamati ruku wa sujud walrafu minha kwa sababu hivi hadith zinatuamrisha tuifadhi rukuu zetu na sujudu zetu na kila kitu Wadala dalla dhalika anna zalika min arkani salati lati la illa biha na hii inaonyesha kwamba hii swala ni ruknu kubwa na hii swala haitathihila kwa kutekelezwa vile inavyokavyo inavyotakikana na imeandikwa katika sunna kwa bukhari na wamwingine ambao wameandika eh, hadith na pia Rasul sallallahu alaihi wasallam alituambia sallu kama raaitumuni usalli sallini kama malafawniyana mimmi kiswali anaoambia masahaba zake na si tunachukua kwa masahaba na sisi tunachukua kwa wale waliochukua kwa masahaba hivyo hivyo na vile Rasul aliswali mwanzo ndio tunafaa sote tuswali vile alivyoswali lakini shek ana sema mwa min lakini utastaajabu uh, aniyakuwa rajul fi manzilihi firasmal adhan utasikia mtu kwa nyumba yake anasikia adhan fayakumu fazian yatahayya wa yakhruju min manzilihi yuridu as Anaamka anaam ka raka kwenda kusali la yuridu ghairaha hataki kitu ingine, amesikia adhan anakimbia kwenda kuswali thumma la'allahu yakhruju min mutira yani usiku ambao unanyesha mudlima uko na giza wa yatahabat kwenda kusali lakini mwisho anaenda kuswali swala ambayo haina rukoo haina sujud ameichezea na amepitia shida mingi kufika msikitini Kwa hivyo watukufu waislam ni kwamba sala ni kiungo muhimu na lazima mtu atimilize yake ruku ya, ya sala na sujud na kila kitu ambayo inatakikana Na pia Allah subhanahu huwa ta'ala anasema kad aflaha almu'minun حَقَّقَ أُمِّنَ وَمَفَاوِلُ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَلَمْ يَبْأُوا كَتِكَ صَلَاةَ وَقَنَا عُتُلِفُ نَأَ بِصَلَاةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْمَعُ حَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ يُفَذِنِ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى الصَّلَاةُ وَسْطَ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نَأَ اللَّهُ بِأَسْمَعُ فَوَائِلُ الْمُصَلِّينَ عَذَابُ كَالِ كَتِكَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَلَمْ يَبْأُوا وَنَشِلِيشَ صَلَاةَ فِي وَقْتِهِ no katika tafsiri yake anasema an salati sahun ni imma wanachelewesha aw waqtiha alula yani wao wakati wake wa mwisho fa yuakhiruna ila akhir daiman aw kila wakati wanachelewesha bila sababu wa imma anakosa kutimiliza shuruto zake arkan za salat na shurut kila kitu inaweza kuwa pia ni maana ya an salati na shayda pia ilikuwa ni kiini sala ya wanafiki ambao wanafiki walikuwa kingoja ili wakati ya mwisho wakati asr labda kabla ghurub ya shams wanaamka wa na swali ya rak'ara ka yanquruha na qranani ni kama anadona dona rak'araka yani ni kama amelazimishwa kuswali mwisho shaka anasema a'adha eh, Allah min Allah tuepushe na hiyo waqana waffiqna lilamal bikitaba Bikitabi wa kitabibi na wa tamassuk bi na kitabu chake qur'an wa za rasul sallallahu wa sallam wa yataqabbal minna salihal mambo mema wa maneno wa yaghfira lana wa au taqsirin, au, zalal, au zalal. ambayo ni makosa ama ni upungufu kwetu ama nitukuteleza innahu ghafurur rahim Kwali allah ni mungu wa kusamehea Sallallahu wasallam ala على Muhammadin wa ala ali Muhammad.